En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. La benvinguda els li vull donar als nens infantils, que són els més importants d'aquesta vida I, per, i, i els tenim que cuidar-los molt.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 Fet aquí que una vegada hi havia un petit poble al vell mig d'un bosc, on hi diria la nostra protagonista, la Paula. A la Paula li agradava molt la natura, els animals, les flors, els rius. Cada matí creuava el bosc sense per arribar a l'escola, acompanyada dels seus amics i amigues que vivien al mateix poble. Un dia... La Paula es va quedar fent deures a la biblioteca i els seus amics van marxar abans ella. Quan va acabar, va agafar les seves coses i va anar xinotxant-ho pel camí que creuava el bosc. Ella era molt encantada i li encantava resseguir tots els arbres i tots els animals amb els seus ulls, per petits que fossin. Com que sempre anava acompanyada dels seus amics i amigues, mai esperava mirar cadascun dels arbres que passava de camí a casa, però aquell dia era diferent. Anava sola i estava molt, molt present. Es fixava en cada racó del bosc. Va ser per això que en un moment donat va veure un arbre que era diferent. De seguida va identificar que aquell arbre no era normal. Era com si brillés d'una manera especial. veure que era un arbre molt gros. Era immens, gegant. Sota una branca hi va trobar un cartellet que hi deia «Sóc un arbre encantat. Si dius les paraules màgiques, descobriràs el meu secret». La Paula es va quedar molt sorpresa, ja que mai no havia vist aquell arbre, i això que era el mateix camí per on passava sempre. Sense sol tenir volta va començar a provar paraules màgiques que havia sentit en pel·lícules, en sèries, havia llegit en llibres. Abracadabra, pota de cabra, vidi-vida-vida-vida-vida-vidú, eh, supercalifragilístic espialidoso, hocus-pocus i moltes més. Però no hi havia res a fer. La porta de l'arbre no s'obria de cap manera. Una mica desesperada es va posar de genoll suplicant Arbre! Vull que m'ensenyis els secrets, si us plau! Tot de cop l'arbre va començar a il·luminar-se com si fos una bombeta molt potent al mig del bosc i el seu tronc es va obrir per la meitat Curiosa com era ella va entrar a l'arbre de puntetes, tot i que tenia una mica de por. Qui no en tindria? De fet, dins d'aquell tronc tot era molt fosc. Quan va ser a dins, va dir «Moltes gràcies per deixar-me entrar a arbre!» I en aquell moment es va il·luminar un camí que portava cap a una muntanya de joguines de tota mena. La Paula va veure allò i es va quedar al·lucinada. Però ja s'havia fet tard i havia de tornar a casa. L'endemà, tornant de l'escola amb els seus amics, va ensenyar-los el secret i van poder gaudir tots de les joguines de l'arbre durant molt de temps. Pràcticament fins que es van fer grans. És per això que els adults sempre diuen que les paraules màgiques són si us plau i gràcies. Ja que els ho van ensenyar l'arbre màgic. I de fet, ells i elles ho expliquen a tots els nens i nenes que més tard també ho explicaran a més gent i compte comptat Conta que s'ha acabat l'obra màgic de molta màgia gràcies a Albert seguim amb el reportatge d'Ada Mixa! Hola, hola! Aquí la Misha amb el primer reportatge del 2022. He decidit arrencar l'any parlant del món del còmic, considerat el nouer art, i més concretament del còmic en català. Sembla que cada cop sorgeixen més projectes que aposten per traduccions i obres originals, però encara ens queda un llarg camí per fer. Per què és tan important tenir oferta disponible de còmic en català? Comencem escoltant el testimoni de la coordinadora didàctica i pedagògica de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Hola a tots, sóc la Mar de Balaguer i ja fa bastant temps que sóc lectura de manga. La veritat és que m'agrada molt la cultura japonesa, vaig començar a mirar en anime i aviat em vaig passar al manga com a lectura que sóc. Reconec que ha sigut una sorpresa veure que hi ha moltíssima gent que li agrada el manga i cada vegada més estem creixent i això m'omple de satisfacció perquè fa el manga en català sí que és cert que no n'he trobat massa tot i que hi ha referents com Bola de Drac i la gent vol manga en català no només perquè ens agrada llegir amb el nostre idioma sinó també perquè molta gent que llegeix manga com he dit jo veiem els animes i hi ha molts animes en català que va traduir el Super 3 el eh, TV3 i el va retransmetre a la televisió. Per tant, penso que si se pogués fer amb manga ens seria genial. Jo tinc la col·lecció de Bola de Drac, els deixo als meus alumnes i els encante. Això sí, a partir de quina edat podem començar a gaudir dels còmics? Ens en parla en Marc Charles de Van Edicions. Hola, Misha, hola tota la gent que ens pugui arribar a escoltar. A BAM, som una editorial de còmics i ens agraden molts còmics per a totes les edats. I és per aquest motiu que ja farà pues, una mica més de deu anys. Vam començar amb aquesta col·lecció, la col·lecció de Mamut. I tenim la Mamut Més 3, que era aquesta petita primera col·lecció que volíem apropar el còmic a aquells nens que encara no dexifren les lletres, però sí que poden explorar i llegir el llenguatge del còmic no? a través de la imatge i vam crear aquesta col·lecció de mestres per a que, que primers, més petits lectors, poguessin començar a familiaritzar-se amb els lliguts del llenguatge del còmic, la gramàtica, les transicions, l'expressivitat, les onomatopeies, eh, totes, les, totes les solucions gràfiques que fan el còmic. I que a vegades ens trobem que els papis i mamis els fa mica de peresa això de tindre d'explicar un llibre que no té text. Però per amb això també crear més endavant i per acompanyar aquests primers lectors de Mestres, que a poc a poc van creixent, van crear la la sèrie de la línia de Mestres 6, que és per aquests ja, nens que han explorat el llenguatge del còmic sense text i que a partir dels 6 anys pues, ja incorporem text i algunes, algunes estructures narratives més complexes que ja adquireixen més profunditat i més riquesa a partir dels 9 anys. Ens agraden molt autors i autores amb una gràfica molt, molt potent i molt diversa, actual, i, i ens agrada l'aventura per l'aventura i el gust de la lectura pel gust de la lectura. I és per aquest motiu que estem molt contents de tindre personatges no? i personatges superboniques i superbonics i, i que agraden tant a, a la quitxalla i a la mainada i que, i que ens animen i que i que tenim tantes ganes de, de, seguir, de seguir portant nous títols. Per què és important el còmic en català? És important el còmic en català, primer, perquè és la nostra llengua materna i perquè volem que amb la nostra llengua materna podem accedir a tot tipus de lectura i de cultura. I és per això que és important que hi hagi còmic en català, no només per a lector infantil, i, i no només amb això en refereixo a les nostres col·leccions de mamuts, sinó també còmic per a lector adult. I aquí hi ha cada cop, per sort, més iniciatives editorials a casa nostra. Entre elles, la revista Fort de Calç, que tinc la sort de, de coordinar i que cobreixen aquest buit que havia fins fa pocs anys en aquest món. I per sort no estem soles. A banda d'extinció d'edicions, tenim la gent de males herbes, pages editors, símbols... Ara s'han afegit finestres, com a Negra, que, que ens acompanyen en aquest viatge per publicar i reivindicar el còmic en català. Doncs parlant precisament d'altres projectes emergents, a continuació escoltarem a la Montserrat Terrones, editora de la recent fundada Editorial Finestres. Segons ella, és important tenir oferta en català per crear un públic lector que s'acostumi a llegir-lo en aquesta llengua, perquè els autors que volen crear directament en català vegin una sortida clara a les seves obres i, en general, per normalitzar tant la producció com la lectura de còmic en llengua catalana. Aquest és precisament un dels objectius de l'editorial Finestres. Però, què es porten entre mans, exactament? Bon dia, em dic Montserrat Terrones i sóc l'editora d'editorial Finestres. Aquesta, una editorial situada a Barcelona i germana de la llibreria del mateix nom, ubicada al carrer Diputació. Debutem aquest novembre amb la publicació de l'Accident de caça, de l'Andis Blair i David L. Calson. Premi a la millor obra del darrer Festival Internacional de la Band de Cine d'Angulema i també amb l'edició integral d'Intrèpides de Penelope Bajú, Premi Eisner. Editorial Finestres neix amb la voluntat de normalitzar la presència de còmic adult en català i omplir el buit present en l'edició de novel·les gràfiques més rellevants a l'actualitat en aquesta llengua. Publicarem, d'una banda, traduccions al català d'obres actuals, és a dir, novetats en sentit estricte. i de l'altra, traduccions al català d'obres de referència del nou art fins ara inexistents en català. En un escenari futur inclourem la publicació d'obres de producció pròpia amb autors i autores d'arreu dels territoris de llengua catalana. També aprofito per anunciar-vos que eh, convoquem el Premi Finestres de Còmic en Català, en el qual poden participar tots els creadors i creadores d'arreu que presentin un projecte de còmic en llengua catalana. El premi per a la proposta guanyadora són 25.000 euros a compte de dret d'autor i la publicació de l'obra per a l'editorial Finestres. El termini per presentar les propostes s'acaba el 28 de febrer de l'any vinent i el veredicte es farà públic al març. Esperem, doncs, a comptar amb la vostra participació. Les bases del premi i més detalls sobre els membres del jurat el podeu consultar al web de l'editorial, editorialfinestres.com. Enhorabona per totes aquestes iniciatives tan interessants. De fet, un dels meus propòsits literaris d'aquest 2022 és seguir redescobrint el còmic. Així que, amb propostes com aquestes, no tindré excusa. Fins a la propera. Adéu!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 Benvinguts i benvinguda a l'anàlisi de la mitologia en femení, un programa en perspectiva de gènere on parlem de mites greco-llatins protagonitzats per dones. En el programa d'avui us porto una altra recomanació literària vinculada a l'àlisi de la dona en la mitologia. En l'episodi passat us vaig parlar de Circe. Per a no ho sàpiga, Circe és una maga que es topa a Molisses en la seva travessia pel mar. Per tant, Circe surt a l'Odissea, de la mateixa manera que ho fa Penélope, o Calipso, o deesses, com Era i Atenea, totes elles dones, totes elles personatges femenins en un segon pla de la història. El llibre del que us vull parlar és Odisseiques, les mujeres en l'Odissea, de Carmen Estrada en l'editorial Seix Barral. És un assaig que analitza en profunditat la mitologia femenina de l'Odissea. Porto només de la introducció, molts de vosaltres sabreu que amb el mes de gener venen els exàmens i és una època horrible per llegir, però serà de les primeres lectures que comenci un cop acabi amb la universitat. També us he de dir que estic segura que m'ajudarà moltíssim per a trobar contingut pel programa. Abans d'acabar, m'agradaria desitjar-vos un bon any a tothom, que ens estigui escoltant, és per jo desitjo que us hagi important molts llibres i que hagueu pogut gaudir de les festes amb les vostres famílies. Como ya ves en costume del programa, llegiré una miqueta del libro para presentar Buzal. En aquest caso, será parte de la sinopsis unas breulíneas. A lo largo de la historia, el relato de la odisea se ha centrado siempre en el viaje del héroe. Esto ha afectado a la imagen que tenemos de sus personajes femeninos, que han llegado hasta el siglo XXI encasillados en estereotipos de lo que se espera de la mujer. Así, Péré representada como una esposa fiel y pasiva que espera a su marido, y Circe, como una maléfica hechicera con poder para someter a los hombres. Una imagen distorsionada que no tiene nada que ver con la fuerza y la personalidad que les otorga el texto original. Odiseica se ofrece una apasionante aproximación a las figuras de Penélope, Elena, Atenea, Arete, Circe, Nausicaa, Calipso, Euriclea, mujeres que con su comportamiento desafiaron el rol que se les presuponía en una sociedad patriarcal y misógina como la de la Grecia Arcaica. Una lectura fiel, però libre de prejuicios que lleva al lector per un viatge que a una història, erudició i amor incondicional per els clàssics. Ens veiem al best amb un nou episodi. Fins aviat. Vull felicitar a les dones. Cada vegada es parla més del fem feminisme. Gràcies, Lluia! Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries. Parlem de literatura. Parlem de relats. Benvinguts, lectors del món. Sóc l'Albert Ió, el vostre locutor, i res, espero que heu tingut una molt bona entrada a l'any 2022 Uh, el 2021 va ser un any uh, ple de literatura, ben poder parlar de, de molts relats i de moltes històries que vam poder compartir amb la Xènia, aquí precisament, aquí al meu costat. Hola Xènia, bon dia. Hola Albert. Què, com ha anat el cap d'any, les festes de Nadal? Bé, bé, han anat bé. tranquil·les. Hem pogut descansar, doncs, estem a punt per una nova temporada. I tant, sempre. Molt bé, aquesta és l'actitud, eh? Sempre s'ha de sortir doncs molt bé, estrenant que l'any, doncs la pregunta que ens fem en el programa d'avui seria, doncs, què ens han portat els Reis? Quina estat de la màgia que ens han portat d'Orient? Uh, Xènia, t'han portat alguna cosa els Reis o has fet, no has fet bondat i t'han portat carbó? I tant, i tant. Uh, M'han portat un llibre, bé, com a bons lectors que som, um, que es diu Tomàquets verds fregits. Home, em sona. Sí, de fet ja la pel·lícula que no he vist, tu no sé si l'has no, vist, Albert. No, no, no he tingut, no, tingut el plaer, però potser ara l'haurem de mirar. Doncs, realment, vaig ser una mica superficial i em vaig enamorar de l'edició. Bueno, a veure, escolta, les portades importen. Però realment crec que m'agradarà moltíssim. Mm -hmm, molt bé. I a tu, Albert, què t'han portat els Reis? Doncs a mi, entre moltes coses, <susurra> m'han pogut portar un llibre de Terry Pratchett. No sé si et sona aquest autor. Oh, i tant. Mira, de fet, Terry Pratchett és un dels o autors, no sé si es diu així, uh -huh. d'un dels meus llibres preferits, que es diu Gut Omens. Ah, amb sola, amb que, sola. Sí, que de fet hi ha l'adaptació la, amb una sèrie d'Amazon, que realment la recomano moltíssim perquè fa molta gràcia. De què tracta aquesta sèrie? Uh, bé, va d'un àngel i un dimoni uh -huh. que han d'evitar, doncs, la, la fi del món, uh -huh. l'Arvagedón, uh -huh. I bé, bàsicament els grans trets és això, però clar, amb l'humor de Terry Pratchett clar, és, és un llibre jugar, molt... Deu jugar com amb els dos fets contraposats, no? De la botanya i el mal, però amb un sentit de l'humor que de fet, amb el llibre que vam portat es diu de Ritus, eh, forma part de la sèrie de novel·les del Disc Món, que està editant l'editorial Mai Més, i ostres, la veritat és que és una, una història molt interessant, perquè combina l'element fantàstic, no?, també present amb sí. botòments com acabem de comentar, però, a més, combinant un element un sentit d'un exquisit. És a dir, és realment un llibre en qual jo, en la primera, clar, el segon encara no me'l he llegir, però el primer, que es diu Guàrdies, Guàrdies, ostres, me l'estava llegint i és que ria sol, que la gent del costat de molt voltant em mirava i pensava que no noi s'ha tornat boig. Però sí, no... sí, a mi, a mi em va passar exactament el mateix amb Good Moments. Clar, com que Good Moments també ha estat escrit per un altre autor, que és Neil Gaiman, que de mm -hmm. fet també te'l recomano moltíssim perquè ha escrit molts llibres de fantasió, no sé quin és l'humor que surt a Good Omens, però pel que m'expliques, jo suposo que deu ser en gran part Terry Pratchett. Mm -hmm. Pot molt ben ser. Ja diria, si sí, sí, la gent es pensava que m'havia tornat boig, però no, no, el qui estat tornat boig era <ríe> Terry Pratchett, en definitiva. <ríe> doncs sí, sí, ja veieu que la literatura pot ser molt divertida i els relats encara més. I escolteu, abans de marxar avui, m'agradaria posar deures als nostres oients. Uh, com sabeu, doncs tenim els altres canals de les xarxes, ens podeu trobar allà com a, literalment, com es diu el nostre programa. Uh, i m'agradaria que a través d'allà o de qualsevol altre mitjà ens poguéssiu també, els, la gent que ens escolta, ens poguéssiu dir una mica quin relat us agrada, que, i així podíem parlar una mica i també fer els nostres programes també amb una relació més de igual a igual. Què us sembla? Què me'n Espero que pel primer programa tinguem molts missatges. <ríe> <I> <ríe> Potser tant. és massa optimista, no? Però en qualsevol cas uh, ens agrada molt la vostra companyia, i en el proper programa parlarem un altre cop de relats, però aquesta vegada, un relats no escrits. Parlarem dels contes que es transmeten exclusivament a través de la tradició oral i ens plantejarem si també es poden considerar literatura. Molt bé, lectors del món, moltes gràcies i fins la pròxima! S'ha portat els peix, els reis, El reis que ens han portat. Gràcies, Albert. Estàs escoltant literalment. Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Ei, molt bones, sóc el Joan, i aquí estem un mes més a Catalunya japonesa, literalment. En aquesta ocasió us vinc a parlar d'un dels considerats pares dels contes japonesos, Ryunosuke Akutagawa. Aquest fantàstic escriptor va néixer a Tòquio al 1892, i era fill d'una família burgesa, cosa que li va permetre doncs, tenir un altíssim nivell de cultura. De jove, era un devorador de llibres, i refusava les novel·les realistes i era partidari d'introduir a les seves obres un to doncs més fantàstic on els aspectes psicològics i surrealistes doncs, tenien una gran cabuda. Rashomon és el conte més conegut de Ha Està inspirat en Konjaku Monogatarishu que és un volumen amb més de 1000 contes clàssics del període Heian. A Rashomon es narrava el retruament entre un home i una senyora major a Rashomon, la porta sur de l'entrada de Kyoto, a la qual es llançaven els cadàvers que no obtenien nom. L'home, que era un servent, decideix convertir-se en un llagre per no morir de gana, i puja fins a Rashomon per sacsejar els cossos. Allà es troba aquesta senyora robant cabell dels morts per fer-se doncs, parruques i vendre-les també per guanyar-se la vida. I aquí l'home doncs, decideix robar a l'anciana, i aquí es genera una interessant reflexió pel lector. Una de les seves altres grans obres és Capa del 1927, a la qual un personatge tancat a un manicomi relata el seu viatge al país dels Capes que són unes tòrtugues humanoides molt populars al folclore japonès. A més, és una obra que conté doncs un gran sentit de l'humor. Aquests capes, per exemple, doncs serveixen com a, reflex, com a un reflex en forma de fantasia de la societat japonesa de l'època. Ryunosuke doncs va morir força jove, ja que es va suïcidar el 24 de juliol del 1927, l'any que, precisament, doncs, es publicava capa, com a curiositat. Per trobar-se així fàcil, eh, us recomano en aquesta ocasió doncs, el llibre Raixomont i altres relatos històrics, que es tracta d'un dels llibres més complets de l'autor, ja que recull els seus relats més importants i coneguts. Relats curts, eh, curts eh, escalofriants, irònics, humorístics, un to fantàstic, que reflecteixen perfectament l'autor i la seva obra és de Saturni Edicions per Cert i té 345 pàgines. Doncs, desitja sobretot que us hagi agradat la les recomanacions, la història d'aquest escriptor i jo per la meva part respideixo. Eh, no oblideu comentar, qué os ha semblat a les xarxes i dinos que us agradaria que parlessim. Doncs, per la meva part, fins aquí, una salutació i a reveure. Escolteu, escolteu contes japoneses. Estigueu al dret a la literatura. Gràcies, Juan! Espero que us hagi agradat el, el programa d'avui i pels, pels meus col·laboradors sempre seran els meus nens, els meus nens infantils, en què que siguin grans. ¡Y hasta la próxima! ¡Muchas gracias!